Parlem amb la Teresa, que és una de les integrants del jurat. Teresa, si et pots acostar una miqueta cap a mi, aquí, perquè si no estic aquí que m'estic tirant el cable. <laughs> Aviam, quins són els criteris perquè una... perquè considereu que una paella pot ser guanyadora? Home, que tingui bon gust, clar, perquè a veure, una paella se'n fan moltes, però totes són diferents, i, bueno, i el que veiem, que creiem, el nostre gust, el que és més bona pues, és el que apuntuem. Hem de dir des d'aquí que felicitem a la cuinera d'ahir de les mongetes, perquè va ser tot eh, fantàstic, eh? Vale. Moltes gràcies. Va costar molt, no? Bueno, no, gaire, home. No gaire, és que perquè ja tens la mà trencada, no? Sí. Jo ja fa molts anys que les faig, i, que, bueno, i algun any en deuran sortir més bé i un altre any més bé, més malament. Però bueno. Estem aquí. L'experiència és un grau, això està. I per això jurat d'aquest any del concurs de paella. Vale, no, no és el primer any que sóc llum, jurat. Però, però, però un honor o no? Sí, home, clar. Home, jo contenta perquè m'agrada molt la cuina i contenta d'aquest entrin. Bueno, Teresa, doncs a partir de les dues ja veurem aviam les paelles com van.